Бо нема що з хати потягнути злодієм. Та йде же той Степанкове Штейця, Повинен додому прив'ятись. Солов'ї співають, Пахне яблуневим цвітом весна. І сонце встає полум'яне та веселе, У голові паворочця. Не милі ні солов'ї, Ні цвіти яблуневої. Ні весня не веселе сонце та як дійде в поле, та як підкріпиться тепленькою шліфтою, ось і полегшає. Текле, хтось кличе, а хто кличе, впізнати не годна. Бо як глянула на сонце, то засліпило й очі. Тепер темні мурахи рояться у зорі, затуляють усе. Текле, спини.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 Мертве лежить. Дід мовчить, І тепля мовчить. А потім вона повертається, І йде шляхом заточуючись. Дід пітюв Наздоганяє очманілу жінку, Хапає за лікоть. Текля, ти куди? І показує рукою. О, там, в лузі. В колгосп піду. На буряки бубонить. В колгосп? Чого в колгосп? На роботу. Шихти поїм, та дитину мертву забере в лузі. Те, кляку біда, весмикує лікоть, налякано дивиться на діда. Потім заберу, прийду колгоспу та й заберу. На буряки йду. Та йде шляхом посеред весняного розсвітлого села в поле на буряки, а руку тримає на мисті, сховані за пазуху, йде.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 і загубляться десь у порохняві чи бур'янах, а порожні криваві очниці блиматимуть сліпим смертельним жахом, полохаючи не тільки живе, а й мертве. То збирається табуном ватагою, що бреде вулицями невідомо звідки невідомо куди. А то вже табун ватага розпадається, бо сумні безкрилі, байдужі та зморені відстають від гурту, не відаючи, чого позбирались разом і що шукають, спиняються неподалік від хати голови сільради кіндрата яремного хата сміється голубими вікнами, а над хатою шатристим гіллям погойдуються три високі ясини, просіваючи крізь різьблене зелене листя потоки сонячного проміння. А тому то воно срібними хвилями, жмурами перекочується по червоній черепиці.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 Дерев'яну ганку. Ждуть, що двері ось освічиняться, Так учись і скільки сидять на споріші, а двері не відчиняються».